Кожа як Лондон, дружина короля. Колись, як північна країна була ще молода, мала вона дуже короткий і дуже простий кодекс товариських і громадських цнот. Якщо хатні клопоти здавалися нестерпним тягарем, якщо при вогнищі невідступно гнітила самотність, тоді зайди з півдня, не мавши нічого кращого, платили визначену ціну і брали за себе тубільних жінок. Жінкам то були наче ворота до раю, бо, сказати по правді, білі заволоки краще гляділи їх і краще до них ставилися, ніж індіянські чоловіки. Заволоки так само були задоволені з цих торгів, та і індіани також. Продавши своїх дочок і сестер за бавовняні укривала і застарілі рушниці, промінявши свої теплі хутра на рідкий перкаль та погане віскі, сини землі швидко і безжурно йшли на зустріч смерті, що косило їх скоробіжними сухотами та іншими пошестями, невід'ємними від благ вищої цивілізації. Впору тієї аркадійської простоти Кол Колбрейс мандрував Північчю і заслаб десь біля долішної річки. Ця пригода значно пожвавила будні милосердних сестер Святого Христа, що дали йому притулок і лікували його. Однак їм не снилося, який гарячий трунок уливався в його жили від дотику їхніх ніжних рук і від лагідного догляду. Кола Колбрейса опосіли чудні думки і не давали йому спокою, аж доки він спинив свій погляд на Магдалині, вихованці милосердних сестер. Але він не дав того взнаки, терпляче чекаючи слушного часу. І як настала весна, він трохи оклигав, а коли сонце знову почало виписувати по небу золоті кола і вся земля завирувала життям, він зібрався на силі і вирушив у дорогу. Ну, а Магдалина, вона була сирота. Її білий батько не вступився з дороги голомозому ведмедеві, та й загиб. Тоді її мати, індіянка, залишившись без чоловіка, що сповнював її комору на зиму, здумала піти на ризик, дочекатися, поки лосось вийде нераститись, маючи 50 фунтів борошна та півстільки сала. Після такої спроби дівчина Чукра і пішла жити до милосердних сестер. І відтоді почали її звати іншим ім'ям. Однак Магдалина мала родичів, і з них найближчий був розпусний дядько, що нищив своє здоров'я трунком білих людей – віскі. Йому щодня хотілося побувати з богами, тобто ноги його шукали найкоротшої дороги до могили – Зверезий бувши, він страшенно мучився. А що таке сумління, він не знав. До цього старого гультяя і удався кол Голбрейс. Вони довго розмовляли один з одним і викорили багато тютюну, Обидва дали якісь взаємні обіцянки. І врешті старий поганин узяв кілька фунтів сушеної лососини та свого човна з березової кори і подався до місії Святого Христа. Ніхто не знає, що він там наобіцяв та що набрехав, сестри ніколи не плещуть язиками, але як він вертався, то на його смаглявих грудях висів мідяний хрестик, а в човні сиділа його небога Магдалина. Того ж вечора відбулося гучне весілля, і два дні після того ніхто в селі не ловив риби. Проте сама Магдалина вже вранці по весіллі обтрусила з мокасинів порох із долішньої річки і попливла зі своїм чоловіком у човні, підпираючи його жердиною на горішню річку в країну, що звалася Понизя. З Магдалини стала гарна дружина. Вона допомагала чоловікові в усіх труднощах і варила для нього їжу. Вона не дозволяла йому зайвого, аж доки він і сам навчився заощаджувати золотий пісок та пильно працювати. Нарешті він забагатів. Збудував хатину в Серкл-Сіті і такий був щасливий у родинному житті, що багато чоловіків йому заздрили. Тим часом північна країна виросла і з'явилися в ній громадські звичаї. Досі Південь надсилав своїх синів, а тепер посипалися й дочки. Вони не були ані сестри, ані жінки прийшлим чоловікам, а проте зуміли втовкмачити їм нові погляди і завести новий лад життя відповідно до свого смаку. Жінки-індіянки вже не збиралися танцювати, не водили стародавніх вірджинських танків і не звеселяли себе дентакером. За властивим їм стоїцизмом, не скаржачись, спостерігали вони своїх хатин, як порядкують їхні білі сестри. Тоді з плодючого півдня прийшла нова навала через гори. Цього разу то були жінки, що згодом узяли владу в усьому краї. Їхнє слово було «закон», а їхній закон був наче «криця». Вони хмурилися на індіянок» а ті білі жінки, що прибули перше, враз пронишкли і полагіднішали. Знайшлися такі нікчеми, що стали соромитися свого подружжя з дочками землі і невдоволено позирали на своїх смаглявих дітей. Але були й інші, правдиві чоловіки, що пишалися своєю вірністю шлюбній присязі. Коли пішов звичай розлучатися з тубільними жінками, Кол Голбрейс не дався на спокусу хоча за це довелося йому відчути на собі тяжку руку тих жінок, що прийшли сюди наостанку. Знали найменше, а проте керували краєм. Одного дня виявилося, що в горішніх землях Генген -ген вище вище Серкл-Сіті є золото. Собачі запряги принесли цю чутку до солоної води. Кораблі, що возили золото, перевезли принадну звістку через Тихий океан – телеграфні дроти і кабелі за гулиною і вперше світ почув про річку Клондайк та Юканський край. Досі Кол Голбрейс жив спокійно. Він був добрий чоловік Магдалині, і вона принесла йому щастя, але поволі стала Голбрейсові недогода. Він відчув невиразний потяг до товариства, що було йому рівня до життя, з якого його вишбурнуто, почало рости бажання, яке часом посідає чоловіків вихопитися на волю і зажити знову радощі в молодості. До того ж річкою пливли неймовірні чутки про дивовижне Ельдорадо, звабливі описи міста з хатин, і наметів та кумедні оповідання про Чечако, що заповіднили всю країну. Серкл Сіті завмер. Усі рушили річкою проти води, щоб утворити там новий дивовижний світ. Чутки ті бентежили кола Голбрейса, аж врешті він захотів побачити все на власні очі. Тому, як скінчилося зимове промивання, він наклав зо два сотні фунтів піску на великовагу компанії і взяв чека, щоб удовсині одержати таку саму вартість. Потім доручив своїй копальні Томові Діксонові поцілував Магдалину на прощання, пообіцяв вернутися раніше, ніж поплине перший шеред, і сів на пароплав, що плив річкою проти води. Магдалина чекала, чекала всі три місяці літнього дня. Вона годувала собак, забавляла малого кола і дивилась, як згасало коротке літо і як вирушало сонце в свою довгу подорож на південь. І ще багато молилася, як усі сестри Святого Христа. Настала осінь. На Юкані з'явився перший шеред. Королі серкла повернулися до зимової роботи в своїх копальнях, тільки Голбрейса не було. Мабуть, Том Діксон дістав листа, бо його люди привезли в Магдаліні сухих ялинових дров на цілу зиму. Компанія, певно, теж одержала листа, бо її собачі запряги навезли Магдалині повну комору найліпших харчів. Компанія переказала також, що вона може користуватися в них необмеженим кредитом. Споконвіку вважають, що головне чоловіки приносять жінкам лихі вістки. Проте цього разу чоловіки мовчали і тільки інколи лаяли крутим словом одного свого товариша, що був далеко. Зате жінки не стуляли вуст. Тож Магдалина скоро довідалася про дивні коло вівчинки, а також про одну грекиню танцюристку, що бавилася чоловіками, як дитина мильними бульками. Та Магдалина була індіянка, і, крім того, не мала приятельки, щоб піти до неї по мудру пораду. Цілий день вона то молилася, то міркувала, а ввечері швидка в своїх постановах і вчинках. Запрягла собак, прив'язала малого кола до санок і рушила в дорогу. Юкон ще вільно котив хвилі, проте забрижні усе більшали, і з дня на день річка скидалась на дедалі вущий і брудний струмок. Той, хто сам не долав такої дороги, ніколи не зрозуміє, що вистраждала Магдалина, проїхавши сто миль прибережною кригою, а потім ще дві сотні миль збитим шерехом, коли річка вже добре замерзла. Та Магдалина була індіянка, тому вона якось зуміла витривати. І ось одного вечора до хатини Мельмюта Кіда хтось постукав. Кід нагодував собак, що мало не здихали з голоду, поклав кріпенького хлопчика до ліжка, а тоді взичив уваги знесиленій жінці. Поки Магдалина розповідала свою історію, він стяг з неї за коцюблі мокасини і заходився штрикати вістрям ножа по ногах, перевіряючи, доки вони відморожені. Мужній і суворий Мельмюткіт мав у собі щось делікатне, жіноче, тому навіть найлютіші собаки почували до нього довіру, і найхолодніші серця звірялися йому з свого клопоту. «Не те, щоб Мельмюткіт домагався цього!» Люди самі горнулися до нього, як квітки до сонця. Казали, що навіть сам панотець Рубо сповідався йому. А чоловіки і жінки Північної країни завжди стукали до його дверей, до дверей, що ніколи не замикалися. Магдалина гадала, що він не може допуститися помилки або злого вчинку. Вона знала його здавна, ще відколи стала жити серед людей батькової раси, їй на півдикунці здавалося, що в ньому зосереджена споконвічна мудрість і що очі його можуть бачити прийдешнє. В країні панували облудні ідеали. Громадські звичаї в Довсині були вже не такі, як колись, а швидкий розвій північної країни крив собі і погане, Мельмуткіт усе це розумів і добре знав кола Голбрейса. Він знав, що хапливе слово часто може наробити лиха, а до того ж він хотів засоромити чоловіка і добряче провчити його. Отож, другого вечора він покликав до себе на раду гірничого інженера Стенлі Принца та Джека Гаррінгтона на прізвисько «Щасливець Джек» із його скрипкою. Тої ж ночі Бетлз, що багато чого завдячував Мельмутові Кіду, Запріг собак голбрейсових, прив'язав малого кола до санок І подався в темряві до річки Стюарт Ну, раз-два-три, раз-два-три, тепер назад Ні-ні, грай спочатку, Джеку Дивіться, отак Принц елегантно виконав потрібне па Бо ж він був мастак водити котільйон Отже, раз-два-три, раз-два-три, назад Так, оце вже краще, спробуйте знову «І не дивіться собі на ноги! Раз, два, три! Раз, два, три! Менші кроки! Ви ж не собак поганяєте! Спробуйте спочатку! Так, добре! Раз, два, три! Раз, два, три!» Принци Магдалина все крутилися в нескінченому вальсі. Стола й ослінчики повіцовували під стіну, щоб було більше місця. Мельмоткіт сидів на лежанці, сперший з підборіддям на коліна і зацікавлено приглядався. Джек Гаррінгтон сидів поруч з ним, цигикаючи на скрипці та пристосовуючись до танцюристів. Бо надзвичайної речі здумали досягти жінкою оті троє чоловіків. І певно, найдивніше було те, як поважно вони до цієї справи бралися. Жодного атлета не треновано так суворо до змагань, жодного собаку не приучувано так до запрягу, як вони тренували Магдалину. Щоправда, з Магдалин був добрий матеріал, бо, на відміну від усіх інших жінок своєї раси, вона з не носила важких тягарів і не долала далеких мандрівок. Окрім того, вона була гарно збудована, гнучка, як лоза, і мала в собі багато прихованої грації. Отож, цю грацію чоловіки хотіли виявити і сформувати. Гірше те, що вона колись не до ладу навчилася танцювати – Мовив принц глядачам, посадовувши задихану ученицю на столі. «Вона швидко похоплює, та все ж мені було б легше її вчити, коли б раніше вона зовсім не танцювала. А скажи, кіде, я ніяк не збагну. Звідки в неї таке?» Принц чудово ворухнув плечима і головою, як Магдалина під час ходи. «То ще нічого. На своє щастя вона зросла в місії», – відповів Мельмуткіт то від тяжкої ноші, знаєш, від ремінця, що його закидають на голову. Інші індіянки ходять, погойдуючись куди більше. Але вона не носила тягарів, аж поки вийшла заміж, а то й лише на початку. Зазнала тоді вона біди зі своїм чоловіком. Вони перебули голод на сороковій милі. Як же нам відучити її від такої ходи? Не знаю. Може, довгі прогулянки якось зарадять цьому. Принаймні, хоч трохи вирівнюють. «Правда, Магдалина?» Вона кивнула головою. Коли Мельмуткіт, що геть усе знає та каже, то так воно і є. І годі. Магдалина підійшла до них. Вона хотіла почати знову. Гаррінгтон оглянув її з ніг до голови так, як оглядають коней. Огляд, певно, вдовольнив його, бо раптом він зацікавлено спитав. «А що ж отримав той ваш дядько-голодранець?» Рушницю? «Укривало і двадцять пляшок гучу, рушниця зламана». Останні слова вона вимовила з презирством, наче їй було гидко, що її дівоцтву склали таку малу ціну. Маделина добре розмовляла англійською, вживаючи багато висловів свого чоловіка, але все ж чути було індіанську вимову, нахил до чудних горлових звуків. Навіть це її вчителі взяли на увагу, і тут теж осягли неабияких наслідків. Під час другої перерви принц зауважив ще одну річ. «Слухай, Нокіда», – мовив він, – «що це ми собі думаємо? Вона ж не може навчитися танцювати в мокасинах. Взуйно її в черевики та пусти по новоскованій підлозі. Отоді вона себе покаже». Магдалина піднесла ногу і, напевно, подивилася на свої розтоптані хатні мокасини. В попередні роки і в «Серкл Сіті» і на сороковій милі вона не раз танцювала в мокасинах, і нічого незвичайного в цьому не було. Але тепер, ну, коли щось не гаразд, то кому знати, як не Мельмутові кіду? Мельмут кід таки знав і мав метке око. А тому він, надягши шапку і рукавиці, подався горбком низ, щоб скласти візит місіс Еппінгвелл, дружині Клова Еппінгвела, значного урядового службовця. Кіт примітив її зграбну маленьку ніжку одного вечора на балу губернатора. До того ж він знав, що вона така сама чутлива, як і гарна. Отож, неважко було попросити в неї невеличкої послуги. Як він вернувся, Магдалина вийшла на хвильку до другої кімнати. А коли знову з'явилася, принц аж не стямився з подиву. «О, Боже!» – охнув він. «Хто б міг подумати?» «От чарівниця!» Та ж моя сестра. Твоя сестра англійка, перебив його Мельмуткіт. І нога в неї англійська. А ця жінка походить з народу, що має малі ноги. Від мокасинів ступня її трохи поширшала, але вона не зіпсувала ніх у дитинстві, бігаючи за собаками. Однак ця увага ніяк не зменшила принцевого захвату. Гаррінгтон, як людина практична, дивлячись на граційну ніжку з високим підбиттям, Мимохій згадав огидну ціну – одну рушницю, одне укривало і двадцять пляшок гучу. Магдалина була дружина короля. Короля, що за свої жовті скарби міг би легко витримувати зо два десятки якнайпишніше вбраних красунь. Однак ніколи ноги її не знали іншого взуття, крім мокасинів з видубленої лосевої шкіри. Спочатку вона боязко дивилася на малесенькі черевички з білої саєти, але скоро помітила правдиво-чоловічий захват, що сяє в очах її вчителів, і обличчя їй зачервонілося з гордощів. На хвилину вона сп'яніла від почуття своєї жіночої принадності, потім прошепотіла ще презирливіше Одну поламану рушницю. Тренування проваджено далі. Щодня Мельмуткіт водив Магдалину на довгі прогулянки, щоб поліпшити її ходу і відучити від широких кроків. Вони не боялися, що її пізнають, бо Кол Голбрейс та інші давнішні мешканці загубилися, неначе діти серед численних новаків, що заповіднили країну. Крім того, північний мороз колючий і ніжні південні жінки, щоб захистити свої щоки від його цілунків, закутувалися в полотняні запони. Запнутими обличчями, загорнені в білячі парки, навіть мати і дочка, здибавшись на стежці, могли б розминутися, мов чужі. Навчання швидко пасувалося вперед. Спочатку воно йшло повільно, але потім раптово прискорилося. І це саме відтоді, як Магдалина приміряла білі саєтові черевички і таким чином знайшла саму себе. Почуття самоповаги завжди було в неї. А тої хвилини прокинулася ще гордість її заволоки батька. Досі вона вважала себе за жінку іншої породи і нижчого племені, яку чоловік з ласки своєї звеличив. Чоловік їй здавався богом, що підніс її за незначні цноти до свого божественного рівня. Однак вона ніколи не забувала, навіть як народився малий кол, що належить не до його народу. Так, він був богом. А жінки з його народу були богині. Вона могла порівнювати себе з ними, але ніколи не рівнялася до них. Так чи так, але Магдалина врешті почала розуміти цих непосадючих білих чоловіків і належно їх цінувати. Щоправда, розум її незвичний був до сідомого аналізу, але їй допомагала жіноча інтуїція – того вечора, як вона взула червички і спостерегла неприхований захват трьох своїх приятелів, її уперше спало на думку зрівняти себе з білими жінками. Поки що йшлося лише про форму стопні, однак з.